суттєвого у власному житті і власному характері. Можливо, саме від страху перед такою позбавленою життя безхмарністю він і зраджував Аллу. Боявся зупинитися і перестати помічати інших жінок довкола себе. Боявся пропустити якийсь цікавий життєвий досвід. Боявся нікому не потрібної жартовності.